Канадський капітан вважався перекладачем при підполковнику Сейсу. До нас фактично не мав ніякого відношення. Тож брати його до своєї команди я не міг без особливого наказу. А наказу такого не було. Те, що Попово руський, і що перед війною мав дозвіл повернутися на батьківщину своїх предків, а тепер ще з більшою наполегливістю рветься до Радянського Союзу, для мене – як для людини було привабливим і гідним найвищого схвалення, але як для офіцера, що звик жити в жорстко обмеженому руслі наказів, превеликий жаль, лишалося в неокресленій сфері необов'язкової емоційності. «Как дим, как утренній туман» Сказав би словами поета капітан Слєгін, з яким я колись провів два тижні в командирському резерві Брянського фронту під страхітливими нальотами німецьких юнкерсів. «Попов рветься до Радянського Союзу? А хто тепер не рветься до нас і хто не вилучає товариша Сталіна як найбільшого з полководців усіх часів?» Як запоруку своєї відданості нашій великій державі, Попов виставляє поперед себе ніжну віроньку, яку зачарував не знати і чим. Але хто сьогодні в Європі не завмирає від захвату перед нашими дівчатами, які, ще навіть не скинувши рабського одягу, можуть змагатися з найпрославленішими красунями всіх континентів своєю гожістю, чистотою і майже фортечною неприступністю? Звичайно ж, я був за Попова, але без такої нахабної самодіяльності, яку виявляв Коляда, буде наказ – заберемо Попова з собою, не прийде наказ – кіна не буде. Попов це розумів, але як виходить з іншого світу – Невиправдано перебільшого значення моєї скромної особи, мабуть, вважав, що його доля цілковито залежить від капітана Сміяна. І ось цей грубий, брутальний чоловік, який уявлявся мені найнезалежнішою особистістю в цьому розтрощеному повоєнному світі, став запобігати переді мною, відверто нехтуючи своїми обов'язками, у підполковника Сейса пропонував свої послуги найперше мені. Ось так ми і опинилися в кельнській тюрмі, яку я запам'ятав з недбало кинутої фрази Лаврико в ніч шоколадного заколоту, і намірився будь-що побувати там. Сейс мені не допоміг, делікатно усунувшись від цієї справи. Зате Попов усе влаштував і ми з ним, і майором Михном на моєму червонозоряному Вандерері відважно занурилися в руйновище Кельна, а тоді, мов, за допомогою чарівної палички опинилися на недоторканому острівці дивом цілілих від бомбардувань сірих, як німецькі мундири, бетонних споруд, високих і тяжких, мабуть, так само, як Кельнський собор. Але собор будувався для возвеличення людського духу. Його гігантські вежі врізалися своїми гострими шпилями в блакитне рейнське небо, мов, радісні надії, а це громаддя зліплене з сірого бетону, гнітило дух і тіло самим своїм виглядом. А що ж казати про тих, хто попадав у це в'язилище без вікон, без дверей, до тих камер, казематів, карцерів і кандеїв? Попов влаштував усе бездоганно. Брама тюрми розчинилися перед нами майже гостинно, коли доречно буде вжити тут це слово – а вілліс американського майора, який нас супроводжував, мій червонозірчастий авандерер і громохкий цепелін. Попова вкотилися до бетонного двору колодязі, ми повискакували з машин, блиснули золотом мої погони і майже тої самої миті сліпійні бетонні маси, моби, ожили, зворушилися і захиталися і впали на нас радісним. «Триумфуючим рвінням, ура! Да здравствуй, товариш Сталін! Слава Красної Армії, великому вождю Сталіну слава! Ура! Веселіться і лікують весь народ, промурмотів біля мене Гаврило Панасович, а вони подумали, що Сталін прислав вас спеціально, щоб їх звільнити». «Що ж, – сказав я, – воно майже так і є. І коли і не сам товариш Сталін послав мене, то як розібратися, це сталося не без його відома. Але враження таке, ніби вся ця тюрма набита тільки нашими людьми. Попов, спитайте майора».